Hedju Muhammed sallallahu aleyhi sallam sharrul u sharrullu muri muhdethatuhat u kullu muhdethetin bidha kullu bidha të ndalala u kullu ndalala të ndalala të ndalala u kullu ndalala të ndalala të ndalala vë dhezët ndëruar vazhdojnë mësimin zinjirin e mësimej që kemi filluar në shpegimin e emrëve të, të zodi tonë të allahot mëdhëruar lusë allahon në bëj allahot Allah prej robërët të ti të të të të të të të të të që e dua në të dhidoa ta dhe të në përnoj të ka i në mëshirë në ti. Sot do flasim vëlezër për tre emra shumë të më dhejnë për cilët kemi nevojt gjithë. Këto emra janë Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rauf Me lejnë Allahu dhe të shpivëm të treja sotë dhe shpigojmë kuptimin e tyre, besimin që nëzisin to, edhe shumë qështë i kanë bëndë me këto e mëra. Dhe fillojmë atër në emirën Allahu Subhanu Wa Ta'ala, në emirën e parë, këtët Allahu Subhanu Wa Ta'ala, Ar-Rahman. Ar-Rahman është një një për e mërëve të Zodit tonë, të cilën, me të cilën e Allah subhanët ta'ala ka qytu vetën e ti, ose e ka përmëndur që është një për emërëve të ti, në Kuran, gjithashtu e ka përmëndur dhe profetë i onë sallallahu aleyhu sallem, gjithashtu një për emërëve të ti është Ar-Rahim, të dykëto e emërën marë për një të cilët e Allah subhanët ta'ala, që dhe të të të mëshirë, që dhe të të të mëshirë. Në shpëgimi e këture e emërëve, djetarët kanë dy mendime, ose më shumë së dy mendime, mirë po dy mendime në të që kam gjithë të vëllumë për vetën time. Një përmendime është që Ar-Rahman, është qytur Allahu Subhanu ose emri ti është Ar-Rahman, sepse aji ka të cilsinë në mëshirës e të cila ka përfshirë shdoj gjemë. Ka përfshirë të gjitha kryeset e ti, Sepse ai ka krijuar ato, ai ka furnizuar krijesat e tij, ai ka udhëzuar u ka drejtuar këtyre, u i ka drejtuar ata në rrugët e tyre, të cilat janë të dobishme për ta në të jetën e tjeter. U ka dhënë atyre mundësinë për të qenë të parë në tokë. Gjithta janë mshirë për Allahu subhanahu wa taala. Ji dosto, emri i Rahman përmban kuptimin që Allahu subhanahu wa taala Mëshira e tij është më e gjerë se azmërimi i tij. Edhe mëshira e tij Allahu subhanahu wa taala ka asnjë gjerë sa vetëm një, një pjesë e saj të vogël ka dhënë në tokë ndërmjet njerëzve, mamës së cilës njerëzit mëshironë njëri tjetrin. U vjen keq për njëri tjetrin. Ajsa dhe Kafsha ngrej këmbën e vet që mos vrasë fëmijën e vet, atë mëshirë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala krye sa vetë ti. Transmeton Bukhariu nga Bukhrej, radhjallahu anhu, se ka dhe juar profetin sallallahu aleyhi wa sallam të thot, Inna Allah e khalaka rrahma, jom e khalaka hami e të rahma. Thot, Allahu subhanahu ta'ala e kryojë mëshiren, atë di që e kryojë nëshinë mëshira. Në bajti të gvetja e ti 99 mëshira dhe një e dërgojnë nëmitë kryesave të ti. Edhe si kur të di, mos besim tari se që fa mëshire të madhe ka të kallahu, nuk të hun përshpresë nga mëshirë e ti, dhe cikur të di besimtarës të qfarë dënimi të dhemshëm ka të kallahu, nuk dhe ishte i sigurët në dënimi ti. Hadithën e 3. të rëstëtonë Bukhariu, në kapitullën e, e debit, të edukatit, dhe mëshirë. Mëshirë është në djenja e keqardjes, dhe më thënë bëjmë fjalë një gjurë në rabë, tim, bët, dhe më thënë të të të të të të të të të të të të të të të t Mëshirën si fjalë që do të thotë në gjuhën në arabe. Në përklasim për në aspektin që kjo mëshirë të konë Allahot apo për jo, përklasim aspektin si kuptim gjuhësora, atë që kuptojmë në si kryi, sa si njerës që jemi. Mëshirën është keqardja, butësia, edhe të dy emrat, Arrahman Arrahim, ka ndalë një këtë si, të si, Arrahma, që të thotë mëshirën. Edhe të dy emrat përmbajnë kuptimin e exagerimit e kësaj mëshirë randai kur themi për shumë mshirues, kjo tregon që kur themi për shumë filanësh mshirues, do të thonë si që ishin mshirshëm, ai mshiron njerëzit katërcinë mshirës. Nëse kur them që është gjithasë zakonisht mshirues, tregon që është që është mshirë etikat e kaluar kufijtë e zakonishtës. Edhe emri i Allahut Ar-Rahman, edhe Ar-Rahim, to dy do më thonë, në gjuhën arabe kanë ato mboj forme, në të thonë atë lloj, në të thonë si quhen gjuhën arabe, quhet pesh kjo, pesh që, jo, që ndahen fjalët në, në forma të ndryshme ti djem të kuptosh që Allahu subhanahu wa taala është shumë i mëshirshëm. Sepse forma e egzagerimit në gjuhën arabe, kur do të shprehësh për diçka që ky është i mëshirshëm, ose ka një intensitet të veçantë, shprehet në disa forma. Një përkthyer është forma që i thon El-Feil, El-Feil do të thotë si Ar-Rahim, Ar-Rahim do të thotë shumë i mëshirshëm. Ar-Rahman gjithashtu do të thotë shumë i mëshirshëm. Më poshtë do njëherë për ty ka ngajë një nga kuptim të veçantë që do ta përmendim nëshallah me lenin Allahut. E emri Allahut Ar-Rahman është përmendur në Kur'an 57 herë. Këtë lloj këtë lloj numri domoshta nuk e kam dhënë vetë vetë ime, por e, një një predikator që ka shkruar një libër domoshta ka shfigurë këtë emër e ka, ka kontrolluar vetëse mund ta kanë marrë nga dikush tjetër dhe ka mund vënë ka dhënë këtë lloj numri 57 herë mbani më se është numri anëshëm, më intereson pak. E ka përmendur Allahu subhanahu wa taala te emri 57. Për ky ajet është ka Allahu subhanahu wa taala ti thot u ilaahukum ilaahu wahidun laa ilaaha illa huwa ar-rahmaan ar-rahiim. Që Allahu i mëdhuar dhe i adhëruar juaj është një i adhuruar i vetëm, nuk ka ta adhuruar tjetër për veçmëri ai është ar-rahmaan ar-rahiim. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot in kullu men fis samaawaati wal ardhi illa aata ar-rahmaan 'abda Thot, shdoj gje që shënqijit tok, në tokë, në dhe nënvi, dhe nënvi në nënë ditë në gjyëtjimit, dhe nënvi në të, të kërrahmani, në dhe në përtu, po përmandim argumentët që të regojnë për femër, dhe nënvi në të kërrahmani si robër, sepse robër janë ditë në në gjyëtjimit, dhe farë Allahu Subhanu Tana. Gjithashtu të thotë Allah e më dhruar, Ar-rahmanu al-rshistawa, ar Rahmani ndihar shqëndroj. Këto e në tre jetë, e dytë është sura El-Mariam 93 i dhysur, i dhe i tretë është sura Tahaf 5. Dëgjojmë vëmendje një dobi të lezetshme. Po plasim për emrin e Allahut Ar-Rahman. Ju e dini shumë mirë domthonjë që kjo mëshirë, siç e përmendëm, është mëshirë që i ka pafshirë të gjitha krijesat. Allahu subhanahu wa taala me emrin e Tij Ar-Rahman, intëla përmban ftypescriptin e mëshirës, domthonjë që emri po përmban ftypescriptin e mëshirës, i ka pafshirë të gjitha krijesat. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë një veçori të emrit. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë një veçori këtij emri, emrit Ar-Rahman. Që këtë emër sa herë përmend Ar-Rahman, përmend emrin Ar-Rahman. A nuk e keni vënë re këtë gjë edhe ju, që Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë pa ha Ar-Rahmanu 'ala l-arshi istawa. Këtë mushiruesi më arë shndroi. Nuk ka thënë Allahu 'ala l-arshi istawa, megjithëse nuk është ndaluar thotë Allahu mbi arshin dorë, por ka thënë Ar-Rahmanu 'ala l-arshi istawa. Gjithashtu ka thënë në në surën Furkan Alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam ay tilikay al-otiqon athkanim atay pur 6 dit mpas indroem yar Rahmanu Mushruzi Mushruzi gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam transmeto transmeton buhariu nga Abu Huraira se profeti sallallahu alaihi wasallam ka than idha sa'altum Allah fasaluhu fil daws al a'la fasalul fil daws fa inahu awsatul janna wa a'la al janna Po فوقu عرshi Rahman, po profetit sallallahu alaihi wasallam, kur ti kërkoni Allahut, po ti luteni Allahut, kërkojini atij fyrdhosin, sepse fyrdhosi është mezi xhenetit, edhe në më i ngarë di xhenetit, domosdoshmërë përfitoni vlezë të xhenetit. Xheneti domethën xheneti nuk ka përshëngjur në rapë. Xhenetët vijnë në çdo forme. Në formë duke u ngjitur sinë me të gjitha ënat, me të, të gjitha ënat bimë rradh derisa më radh, i lart dhe i mesit kush është Xheneti Firdosi. Kjo ka qenë përshkruar profetit sallallahu alajhi wasallam. Ky xhenet më i lart dhe i mesit. Dhe ka thënë gjithashtu që për i ti burojë të gjithë umejtë të xhenetit. Normalisht ku burojnë do të bresin nëpër xhenet të tjera. Dhe i është më i lart dhe i mesit. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala Firdosin e ka përgatitur për ku njerëzit e veçantë, sepse për atyr u ka meze, njerëzit e veçantë, atë ndërveçant, edhe veçanta është vetëm për të veçantët. Sikurse ata janë të lartë dhe lartës lart vetëm për të lartët. Sa më gjatë artistikal mund të, të jesh aq më lart do jesh tek Allahu në xhenet. Sa më afër ti tek Allahu në të dhunja, aq më afër do jesh tek Allahu subhanahu teala në xhenet. Pa një dhe sipër Firdausit nuk ka gjë tjetër përveç sa arshi të, të Allahut subhanahu teala. Nuk ka gjë tjetër përveç sa arshi. Domethënë atë që ishim më të zgjedhur tek Allahu subhanahu teala ishim më afër ti të dhunja, edhe në xhenet do imaftë Allahu subhanahu teala. Ideja që po tregojmë është që Allahu subhanahu teala i ka dhënë një veçori emrit të tij Rahman u përmendet qendrimi i ti, tij nga Ash-Qafamund Allah subhanahu wa taala e, e së di në gjithë është sipër çdo gjëje sipër të gjitha krijesave të tij besimtarëve mos besimtarëve çdo gjë që ndron me urdhrin e tij dhe është nën pushtetin e tij nuk ka fuqi dhe as shndrrim vetëm sa në dëshirin e tij dhe pushtetin e tij thot Ibnul Qayyim juziyen falshun bughun lidh me këtë çështje thot krijesa më e gjerë është Arshi, siç e dini edhe vetë më thën. Krijesa më madhe, siç ka thën profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam, që kurzi ka përfshirë qjetën e tokës, ndërsa madhështinë e Arshit nuk e di askush përveç Allahut nënëruar. Krijesa më e gjerë është Arshi. Edhe cilësia më e gjerë është Allahu Subhanetaule kush është mëshira. Kështu që Allahu Subhanetauala ka qëndruar mbi Arshin i tim mbi krijesën më të gjerë që ka përfshirë gjithë krijesat me më të zinë e tij më të gjerë që ka përfshirë të gjitha krijesat prandaj ish arrahmanu alal arsh stawt ai është mëshiruesi i cili ka përfshirë të gjithë krijesën në mëshirin e tij në krijesën e tij në ti, arshin e tij i cili ka përfshirë çdo gjë prandaj dhe si si shikojnë domethën ky jam këtë lloj veçorie e Allahu subhanahu wa taala përmend domethën arshi ka përmendur mëshirin e tij për, për ta asur që ta që ta gjithashtu Allahu subhanahu wa taala Kër krioj arshin, shkujti dhe një shkres në bita, shkujti dhe një shkres në bita. Si që si ka trasmetuar Bukhariu dhe Muslimin nga Bukhariu radiallahu anhu, se profeti s.a.s. ka tënë Në maqaballahu al-khalq, ketëb e kitaben përbua mundurin indhe më thonq al-arsh. Dhe tëtë Allahu s.w.t. kër krioj këriesat, shkroj një shkres dhe i është i vendosur. Dhe kjo shkres është i vendosur në bi arsh të ka i u është kruajtur inë në rahmeti se bëkat gëbëbi mëshira ime e ka kaluar zemën ti dhe më këtë mëshirë që Allah e cilër sërcjeti dhe ka kaluar zemën ti ka qëndruar më bërsh dhe ka mëshiruot një të krejësë kërndaj disa djetar janë të mendimit që ërrahman dhe thot mëshirë gjeri dhe thot mëshirë gjeri dhe më thënë ai cilë ka cilë në mëshirën e sinë në mëshirën si ka pafshirë çdo gjë me kë mëshirën ka pafshirë të gjithë krijatët e tij me kë mëshirën jumë çle ky emër për jumë që shikojmë te ky emër principo mant cilë në mëshirën e tij që Allah subhanahu wa taala me mëshirën e tij ka dërguar profetët ka zbritur librat i ka mësuar njeriu dhata që nuk e dinte Dhe ka ulzurë të mbasihte i humbur ja ka hapur ti syt dhe ka uz, dhe ka drejtuar ka lërgurat në një gjerdhëria. Në mëshirin e tij ne kemi njohur emrin e këtij të ti, e kemi njohur Allahu subhanuhu teala. Aysa Aysa ne ka bëri i njohur vetëm e ti. Në mëshirin e tij ne kemi ne kemi mësuar dobit tona që janë të dobishme për ne në këtë botë dhe në botën tjetër. Në mëshirin e tij ai ai thotë dielli për njerëzit që thoshte dhe hanën. Sëllë e ditën dhe natën, gjithë tajnë më shqie për njërë ditë. Kepër, kepër të kuptuar ndë një mbërë tjurë e kur të humësh. Si që, si që thonë një shembu, shëndeti është një mjësi për Allahut, të cilin e shikon vedume ata që janë të smurë. Ose shëndeti është një kurorë që është në pokër në të shruarve, e shikojnë në të vedume ata që janë të smurë. Këshurë dhe kjo? Gjithë të mirësi e në mëshirë për Allah, një për njëri ju i kuptoh të mirësi, një që njëri ju dhe më thënë në natyrële vetësh më huës, i kuptoh të mirësi dhe kuptoh të mëshirë të Allah subhanu të talë dhe nukur e humbetet të. Allah subhanu të talë gjithështu në mëshirën e ti ka sillë shion, ka sillë gjithë mëshirësitë dhe rrishun që u, i ka dhe njërëzë dhe ka shështu e në këtë botë. Allah subhanu të talë gjithështu ka vend Ma andës të cilës njështë dhe më shërën njërën kjetërën. Me ditohet pak, qikon një dobit tjetë të këtë dheshme. O lezer, disë shpona Koranën duhet të kuptuar, edhe duhet të dhuar me dhëmëndhi që ta kupto shëta. Sa kjerë e kemi le dhuar dhe mësotë thuan, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Banë, kjo suarën banë emrin e Allahu subhanu e ta'ala, për të cilë në bëklasë më mësotë do të thotë që ky emër ka të bëjë shumë me surën për çfarë këtu sura ka të bëjë do të thonë errahman do thotë mëshirë ose mëshiruesi do të më thonë mëshira e tij ka të bëjë me çfarë bën kjo sure prandaj shikoni se çfarë thotë na tregoni brumthem i 90 se fal buka thotë allah subhanahu wa taala meditoje për çfarë thotë allah subhanahu wa taala errahman 'allama alquran khalaqa alinsan 'allamahu albayan qad arrahmanu almeshuwasi I mësoi njerëz, mësoi krizave Kur'an. Krijoi njeriu, i mësoi njeriu, i mësoi njeriu të albejan, mësoi domos si të bësi, mësoi gjitha mirësitë që që i duan në këtë botë. Shikoj dot, shikoj dot se si e bëri Allahu ose se si e konsideroi Allahu subhanuhu teala këto me këto që përmendëm më parë konsideroi për i mëshinjësi ti. Se për dasot, fillimi i surës Ar-Rahman, që dot thotë që nga çajish Rahman në që është mshirues, andaj dhe ai ja mëson njeriu Kur'anin. Prandaj ai krijoi njeriu, andaj i mëson njeriu gjithë gjëra. Prandaj të bëri këtë, këtë, këtë, të lezojë vetë shkolën e kulturës gjithë ato gjëra janë sepse ai është Arrahman. Kur ta kuptosh ndonjë gjëje, ti për të kuptuar më dhuruar, thot, thot të vërtetë që është çdo gjë vjen prej mshiruesit Allahut subhaneh ve teala. Pastaj çësa e bukur e mbylosur në Allahu i madhëruar thot, "Subhane takbar kis murbika zil jalali wal ikram." Mbyltua duke thënë I Begatshëm është emri zotit tënt, i Zotit tënd, i cili është më më vështori dhe më bujari. Kush thye emrin e Zotit tënd që është Begatshëm? Ar-Rahman, për pra çfarë thonë ithtarët. Emri i Zotit tënd Rahman, kjo do si të thotë si që çdo bekat i, çdo mirësi që ti ne ka përmendur në Kur'an dhe çdo mirësi që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe çdo mëshirë ka ardhur nga emri i Ti, sepse vetëm emri i Ti ka bekat i. Emri i ti, si ti është i bekat i njerëzve ku hyn emri i Ti, është i bekatshëm kjo gjë. Dhe Në atëvon kur nuk dohet emri ti nuk ka begati. Nuk ka mirësi, nuk ka mëshirë. Nëse do, nëse do ta lezjëm të susur në turme, por më duhet të meditoj që çdo gjë që na ka dhënë Allah, çdo mirësi që të përmendur susur, ka dhënë me mëshirën e Allahut dhe ka dalë për mëshirën e tij, kemi për të lexuar syr me një sure, kjo sure një sure tjetër që kemi për të pa diçka tjetër që s'e kemi vënë më parë. Edhe xheneti që ka përmendur Allah në këtë sure, të tregon mbi të gjitha ato lartësi që jesh Rahman, që ti je mëshuh. O Allah subhanahu wa taala më ta ka thonë, gjithashtu për gjurmën e thunë, ose do të thonë mshira ti dallohet tek gjërsia e saj. Mshira Allah subhanahu wa taala ka përfshirë këtë gjë. Thi Zoti Allah subhanahu wa taala, përmbajtësi të Arshit dhe ata që janë rreth Arshit thonë me lëkë të qallë të Arshit, thonë Rabbana wasi'at kulli shay'i rahmatuhu wa 'ilma. Qoj Zoti jonto ti ke përfshirë këtë gjë me mshirën tënde me dije tënde. Zoti jonto Ti ke përfshirë çdo gjë në mëshirën e Tënde dhe në djënën Tënde. Pse do të Allahu subhanuhu teala një herë ti ke parë? Pse do të Allahu subhanuhu teala mbahet te arshi? Ka lidhje me arshin, sepse arshi është Krishti dhe Allahu ka përfshirë gjithçka dhe i thon Allahu, o Allah, ti ke përfshirë në mëshirën Tënde dhe më të në djënën Tënde çdo gjë. Pra kjo me të arshin do të më vështija te këtyra jetë po të kuptosh. Gjithashtu këtë këtë thot Allahu subhanuhu teala, "Orahmati wasi'at kulli shay". Ato mëshira i më thotë ka përfshirë çdo gjë së e shkruaj për lëndinë që të pun, fa të qonë me fjalën e shkurta të Allahut më dhëror për atë që jam të veshur. Vazhdon e jetë që të, të më ndihmonë ndava në shomë. Allah subhanahu wa ta'ala tregon se mëshira e tij ka përfshirë dgjë, ka përfshirë universin, ka përfshirë botën e sipër me të poshtme, ka përfshirë njerëz të mirë të cilë muslimanët dhe mosbesimtarët. Çdo kush rrotullohet dhe hécën në mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala gjatë gjithë natën dhe gjatë gjithë ditës. Allahu i madhëruar, thot, Allahu lëdhi arsela rëjahëve të rëthihë u sahabën. Thot, Allahu subhanu ta'ale, Allahu shëjit tili i dërgon rët, i, i, i dërgon erat të cilët nga nësmojë rët i, i lëvizin e to. Fe je vësutu ufi sëmajë kejfe jesha. Allahu subhanu ta'ale i shtërinë në të në qilë si të të shirojë. ويجعلهم كيسفا ذي بناتو بيس بيس فترى الوضع يخرج من خلاله يتشي كونتظر بي اشيء نمتعه ما انتظر بي اشيء نطق فإذا أصاب بي من يشاه من يبادي إذا كوشي بي إذا درغون الله كوتو دشروي تكتروب تتي إذا هم يستبشرون تكزوهم وإن كانوا من قبل ينزل عليهم من قبل لمبلسين مجيسة تقرر بارك صحيح يجنهم وشفا فانظر إلى آثار رحمة الله Shikoj, thot, Allah, të të Shikoj të gjumë të mëshirën e Allahut. Gjithëna mëshira e Allahut subhanuhu teala. Gjithda jeti argument për njerëzit që meditojnë. Shikoj tashikojmë mëshirën e Allahut në çdo gjë. Në çdo atom tashikojmë që çdo gjë që lëviz në tokë lëviz mëshirë në mëshirën e tij, sepse ai është Rahman. Çdo gjë çdo gjë që është poshtë lëviz dhe hëtet mëshirë në mëshirën e tij. Gjithashtu mëshira e Allahut subhanuhu teala ka kaluar Zërmëimin e ditës që përmendën në në hadithin e musibës. Na tregu Profeti Sallallahu Alejhi Sallam një hadith tjetër gjithashtu që e përmend gjithashtu musibën që Allahu Subhanallahu Teala thotë Inna ma khalaqa ar-rahma yawma falaqaha 100 ar-rahma. Që Allahu Subhanallahu Teala ku e krijoi mëshin e krijoi 100 mëshira. Domethënë çësa gjë mëshira Allahut ta krijuar 100 mëshira. Tashi del pyetja edhe këtu është një gjëska që duhet sqaruar. Ne e dimë që mëshira është e si Allahut. Dhe Ai është i mëshirueshëm, Ar-Rahman. Ne po ju e dini shumë mirë që mëshira e Allahut, e cila sensi e tij nuk mund të nuk mund të të krijuar. Sepse sensi i Allahut s'e krijuara, sepse vetë Allahu pa ndarë nuk është e krijuara. Atëherë çfarë kuptimi ka hadithi që thuaj Profeti Sallallahu Alajhissalam, Allahu Subhanetullahi kur e krijoi mëshirën e krijoi 100 mëshira. Kuptimi i mëshirës tuaj është siç ka treguar shehpa lisamunut e ime në, në mëzhmun fatova thotë që mëshira këtu kemi për qëllim ka për qëllim Allahu subhanallahu te ala mëshirën këtu gjërat madh të cilave Allahu mëshiron krisë ti jo sa si jo vetë për secilë Allahu pa ajo ka ardhur për secilë ti që si mëshira po në Allahu ka qytur mëshirën siç ka qytur xhenetin gjithashtu mëshirën ju e dini që gjenetin e krijuara Allahu subhanallahu te ala i ka thënë xhenetin hadith saq I ka thënë, enti rahmeti, arhamu, dikemen e shafë. I ka thënë, ti e mëshira ime, mëshiroj me ty këtë dua. Dhe gjene dhe që kryuar, këtë rëgon, dhe mu tënë, se Allah s.p.t. qënë me, me tëllet titulli, jo vetëm cilsin e ti, por në shdoj gjoj që rrijët për këtë cilsin e ti. Pa ndaj dhe mu tënë, ndërshofi më mrapa, inshallah, gjëtëmsimit, Edhe gjërat e të tjera të cilët i ka Allahu Allah subhanallahu teala krijuar, mshirën i trajtojnë se sepse ato kanë ardhur për i mshiruesi Allahu subhanallahu teala dhe mandetyrë Allahu subhanallahu teala mshiron këto. Kështu që te haditi që thotë Pajisun sallallahu alaihi dhe sallam Allahu subhanallahu teala ka krijuar 100 mshirë, do thotë që Allahu krijoi 100 gjëra nga të cilave mshiron këto. Peza e tij. Ky është e shpjegimi që ka dhënë shehvu i xhanit 91, në mëshuar fetani në, një, në më këtë çështje. Le të, të shohim disa raste konkrete të mshirës së Allahu subhanallahu teala në historit që në kalën koha. Për e këtë histori të historit, e kemë një historit të të të cimë, në kam zja nga libri Kitapët të Uabin, që ka bërë Ibnu Kudame el-Makhtesi, që thot libri i të penduarve. Thot Ibnu ibn Kudame el-Makhtes e në libri e ti, trasmetohë nga Jusuf Ibnu el-Hussein, se ka thënë, isha një dhyn, herë me një person që u shë dhim Nun, në dhim Nun ish një personit të voqë, që një bëshë për adorimë ishim buzë buz një, një projë. Kur shikojtë një akrep shumë të mafë, akrep shumë të mafë, me gjithë dhe ishim, me gjithë venunit, shikojtë një akrep shumë të mafë në, në buzë projët. Kur ndërkohë vjen një bretpos, i hypen në krepi si për bretposës, e mërë bretposët kalon nga allë në hitër e projët. A të rinësë në krepi, Është vërtet thotë dhe nuk do ta ndiejem po sepse krye me me sa duket pasu diçka. Nuk shikata diçka thjesht normale. Hesën lëngu më pas kur shikojnë kripish drejtuar drejt një personi i cili, cili ishte i thir, ishte dheuhu të shpërpati ishte shtrirë për të thetur gjum. Ishte shtrirë për të thetur gjum. Afrota krep kur shikojnë ti ky personi i cili ishte shtrirë për të thetur gjum, një gjarbër, ishe filluar, ishe i cili filluai ishte ngjitur viti domethën për, barb, për të bargu për të shkurtë veshin. Nërkohë vin akrepi, i zunë në gjarbët dhe pitkon gjarbën dhe ngorr. Pasë largohet akrepi një herë nga herën. Ather ta vënun i sporti për të, të personin, në zgjatën e gjumit u dorë dial. Njeriu do të shikoi se ngase të shpëtoi ti vllajmën e qarruar. Njeriu do të shikoi se ngase të shpëtoi ti gjirmën mjë e mshirësh me i cili mëshironi rëndjet. Edhe e shikoi në hetë hap sik E shikojmë sa si çaj si, është bërë Allahu i fronta. Atë i thotë: "E fortë nënë, i devorsh bukra, po dia ghafilen, Allahu i gjinin e i hrrusehu. Un kulli so'in yedbu fi dhbulami." Sot o ti i kujdesur. O ti i kujdesur, të cilin mëmë vështori e ruan atë, të, të ruan më një gjithmonë vështori Allahu subhanuhu teala, për çdo të keqe. Për çdo të keqe të erositës Njëhamin, si mund të plenë sytë, duke harruar së ndusën e gjithë shkaja, kur për ti të vindë të gjithë të bitë, të gjithë mjësit. a mjërësitë. Ata e ngritë të gjallë e hëtë, o Zotë e imë të të këshufe prënë më ata që punë është në të në ty, për më ata që të bine të të si është vë primjotë. Edhe largohë dhe pëndohë të për Allahu s.p.a. A shikohë një o dhe e zërë s.p.a. A shikohë, Allahu s.p.a. në Tërgojë të mëshirë shëmë atë që i binde dhe më atë që i kundushton të të tërgojën se sa një gjëshë mëshirë Allahus. Gjithë shumë transmitohet se njëherë për hjerëve, bëni Israileve, ura një thatësirë shumë më manda. Ajse vajnë të Musa a.s. e i thanojë Musa, lutin zë ditë tëndë që të na zbërëz shisë që të povdesin nga etja. Atër më lidhën me një sajë dhe të gjithë, ishë në 17.000 veta, me gjithë Musën A.S. edhe në gërën duar të lutën Allahot. I thotë Musë A.S. e da muzatim, në e zbëtë shion, në e përhatë për më shionën tënde, më shirojë këmijët e veqen, më shirojë kafshët që janë të vogla, më shirojë dhe më thëmë dhe e pleqët e vjetër, që, që të vjenë të në rukur dhe në seshë dhe, Njërë për që jelë i thotë, njërë përësëri thot, i thotë, njërë përësëri i hapërë, nuk bëje t'i këshjo. Njërë i thotë, ndetë si që ishte, i përvelojnë të. Atëherë i shpallë Allah suhënë t'arë a Musa dhe i thotë, për Musa, ndërju është një person i cili ka 20 djetë që më këndështon mua. Ka 20 djetë që më këndështon mua, hapë të zhjetër njërë, më kundërshton mua dhe me, me më burri më kundërshton. Edhe përshatë të ti o kam të luar shimë, pa në e thojë ati që të dali, që të asbës shimë. Ate i thotë Musa, o, dhe asitë thrasunë kërremi dobët, i vjetër, dhe zërrim, nuk arrimi, 70. veta. I thotë Musa ti thyrë, se ne do të arrimi zërrim të tëmës. Ate ngrijet Musa, në mes 70. veta dhe u thotë Othirob i cili e ke kundërshtuar Allahun subhanahute 40 vjet. Dhe e treguar mendje madhe ai durimin i tij. Ngriu dhe diltë tashin se për shkak tënt na është ndaluar shiu. Atëherë ky personi i vdiq kokën djathë, majtës, që çuvem uspodin i njerëjve dhe kuptojë që ishte ai. U zoshëm ushtardhën. Të diltë të anxhijt të të folarë vetes të tinë shëshpër për atë ditë njerëzve. Se bando doktor Gjio. Të rrinte, të rrinte aty ku ishte, do ngelish njerëz pa ujin, do vdisin njerëz për shkak të tij. Edhe atëherë fut kokën e tij në rroba, edhe i thotë zotit im, të, të kundështova 40 vjet edhe lirë, edhe të imët lirë, nuk mund dënom. Edhe un po vi tashi të kti i penduar, pandem un për natë. Pa mbaruar fjalët akoma, ku Allah subhanahu wa taala u dërgon aty një erë dhe bie shi shumë i dendur. I zot Musa subhanallahu subhanahu subhanallah, wa ta'ala, Musa Allah subhanahu wa ta'ala, o zoti yon. Nuk doli asnjeri thot. Si mundi që zgjidhë shill? I zot Musa subhanahu wa ta'ala Musa, o Musa. O vë bashi për shaktat i personit për të cilin mundalova shill. E kupton Musa që e të të këlloh, dhe i personat do duhet të vëllolli, i tha Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah, ma treqo kusht ky rob që që të binde ty. Kështë kërëpë të cilë u këtët e ty? E i tha Allahu s'u këtët e ty. O Musa, unë nuk e shpa që të palarër dhe ti kërë a i me kundo shtonët e mua 20 vjetë. A të ta të regojtë të shetën basja i e më shpenduar të ku? E shikon e vëllet e shfa më shirët madhe mështë, ka Allahu s'u këtët mështë, e ta. Kjo më shirët ti dhe me thënë, du t'i bëj njerës e ti të këthëllë, këllu, njerë, këtë e në të këtë e në të këtë e në të më Fundi me zemrë të zërmat tona, ta duam Allahun më shumë sërdygja, të të të këmshirë, edhe më se gjë. Si ja, të dëshpërojmë tek mëshira e tij dhe më së humni shpresën siç e humbi populli mosbesimtar. Innahu la yudri illa ism ar-ruhi llah illi qawmukaafirun. Nuk hum shpresën e mëshirës së Allahut vetëm se populli i cili është mosbesimtar. Mëshira e Allahut është aq madhe, aq e madhe, aq madhe, s'mund ta përkufizoj dot njeriu. A në dhe Profetij sallallahu alai sallim thot që si kur mos besintarit ta di se që farën mëshirët madhe ka Allahot do, do kujton te, se dhe i dukishte fjesë të mëshirë Allah s.w.t. Ta s'me tot një e minabasirën dhe Allah e në hun se Profetij sallallahu alai sallim tharë kër e mbjiti Allah u faraonin, ju e dinu kërës shë faraonin Faraon ish aji cili më hojë Allah s.w.t. aji cili pretendoj për po vetën e vetë se ishte zot aji cili dhe më hëni i torturojë robrit Ajëtile mohoi të dërguarën Allahut, ai i cili i dërgoi Allahu me 10 argumente për të besuar se një mohoi Allahun, Paraoni ishte ai i ishtë aji cili bëri të më të ndonjta. Prandaj Allahu Subhanuhu Tale ka përmendur në shumë Kur'an, ja gjuna patit individë që ka bërë dhe ka bërë atë si shembull të keq në ditën e gjykimit për çdo person që lbuat mësim për të tjerën. Shikoni për këtë person i cili ka arritur gradë kaq të keqë të kalojmë përsëri duke shikoni dgjoj një moment të fundit të jetës së tij të çfarë xhburi Daniyel selamullah. Transmetonin në Abbas radiuallahu anuse profeti sallallahu selam ka thënë kur e mbyty Allahu faraonin tha amen duanahu la ilaha illa alladhi amanut bihi banu israil. Atë faraoni besova se nuk ka të adhurohet asnjë gjë tjetër për çati që besuan ban e Israilut. I thotë Allah al an izu tanido tanio ku trovë të rrijën tëndë e e çohu duke duke mohuar Allahun, duke qenë njeriu më mendjemah në faqen e dhëut. Fondi i zadietar, faraoni tha, a nuk i shikoni to lumet që që lundrojnë poshtë meje, që rrijën poshtë meje? E thotë, dhe Allahu subhanuhu teala i boi lumet të rrijën sipër kokës së tij, sikur sa i pretendon që më rrijën poshtë. Si dënim për atë që bëri. Senja thotë, i thotë Gibril li alay salam profetit sallallahu alaihi wasallam, i thotë O, Muhammed, sikur të më shikoj e ti mua, thot, në to mëmente ku unë mere e dhe nga dede dhe, dhe, dhe jaku se mund në gojë faraonit, të më shikoj të në mëmente që mu të bëjë, unë në që ditë shëtë. Mëre e dhe, thot, dhe jaku se mund në gojë faraonit, nga frika thëtë se të thosht në një fjallë që mirë edhe kapë të mëshirë Allahut. A shikoj në të dhe se mund është mëshirë Allahut? A e se Gjibirë, a.sallam, i tini ishte... Manego mënë me lart Allah subhanahu wa taala kisë frik mos ta kaqë mshira e Allahu faraonit. A është madhës mshira e Allahu do vëzhgë. Çka nëse madhështorës Allahu subhanahu wa taala Arrahman. E thidhesh po shkonu mshira në lart. Nuk ka më mshirues ai. Transmetohet në një për libra të mparshëm. Kine para sy diçka që kur flasim, kur flasim për historitë të njerëzve që kanë më parë ne. Në parë është historia, e dyta nuk bëhet fjalë vetëm si na hadith të profetit sallallahu alajhi wasallam në aspektin e vërtetësisë. E vërtetëse ç'hadithi dietarën marrë me hadithën e zinchet të transmetuesve që aq më parë, një kagjë më parë nuk është marrë njerëi me të. Vetëm janë transmetuar. E vërtetësia e tyre dihet nga um Allahu subhanahu wa taala. Mirë, por ne shikojmë disa gjëra. E para që këto gjëra që transmetohen nuk bien në kundërshtim me Islamin. E dyta, ato mund të kenë fakte nga Kurani dhe nga Sunneti që i përputhin ato. Edhe treta se profeti sallallahu alejhi vesellem ka thënë, transmetoni për ibn e Israilve, as mos i besoni, as mos i pogjeni shtroni ka thënë. Ka thënë transmetoni as mos i bulini shtroni, as mos i besoni. Po pse u dëgo natë i transmetojmë? Çe të, të, të, të, të marrim si njerëj. Falemside. Thuhet një për librat e ndarshëm, që Allah subhanahu wa taala thot, o birë e Davidit, sa, sa i i më të madh ose i keq i tregosh ti, më lutesh mua që të tjap, të jap të të jap nëpër pasurinë e dyllar, më lutesh tetë pasminë ndënyaja. Edhe un ta ndaloj atë sepse e di që ajo nuk do të bën mirë, do të, të bën dëm. Pastaj ti këmbul, edhe më kërkon këtë lloj gjëje me këmbulë të mave, edhe un më bëj me bujari dhe më shirin time ta plotsoj ty atë her, që kërkon. Edhi atëherë këtë mirësi që do të dha shumë, këtë mëshirë që do të dha shumë e përdorova për të kumësuar mua. Sa të mira dhe sa gjëra të bukura i bëjën për ty, edhe me ty, oj, bjerë e demet, edhe sa gjërë të këshia që bëndë të në mua, oj, oj, oj, bjerë e demet. Mundet që, së shpejt të zëmëronën për teje nëse bërshdo në të ruk, me një zëmërin që më së nga që më për teje kuarë. Allahu Subhëna Ta'ala bëndë me robë dhe tishënë të njëjarë, po i bëtër mirësin, i fërnë zonë, i ruën, i këtër keqën, me gjithën t e mëhojnë më të mëshirë të një madhë këtë të Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Në përse bës në besëntarë në dhëtë e të tjo. Besëntarë dhëtë jetë të një për e robën dhe, dhe të në dhenë që njohaj mëshirë në ti, dhe dhe shpersën të këtë më mëshirë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Emri dhëtë i Allahu Subhanahu Wa Ta'ala është Ar-Rahim. Ar-Rahim. Qithashtu Ar-Rahim, në dhërë në arabe, është emri që të r Disa dietar janë të mendimit që ky ky emër ka të bëjë vetëm me besimtarët. Domethënë që është Rahim, domethënë më i mëshirshëm vetëm për besimtarët. Ky është një mendim që kanë von dietarët në lidhje me këtë emër. Allah subhanahu wa taala gjithmonë ka përmendur Rahman, pastë emrin e tij Ar-Rahim, po Bismillahir Rahmanir Rahim. O ilaahukum lahu wahdul la ilaha illa huwal Rahmanur Rahim. Yukafanasiirur Rahimur Rahman. Waqadana Ar-Rahmanur ar Rahim. Perzysuesi Ar-Rahman është emri i veçantë për Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk lejohet nuk lejohet që të thuhet më tema askush për veçan Allahu subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Sepse Ar-Rahman tregon që të, kjo cilësi është Allah, e veçantë në për Allahu, cilësia e mëshirës së si gjërë, që ka pafshi çdo gjë, secili që i takon vetëm Allahu më, më dhurojë që tregon mëshirë më të madhme gjëra. Ne e kuqej krejëse më kënd të ila. Krijëzën gjiset të gjitha vetëm një për mëshirën e Allahut subhanallahu teala. Ursel Rahim lejohet edhe për krijesën. Siç ka përmendur Allahu subhanallahu teala për profetin ton sallallahu alajhi wasallam ka thënë Harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim. Ka thënë ai është kujdesshëm për ju dhe i përbesimtaret janë i mëshirshëm. Ka thënë Allahu subhanallahu teala i përbesimtaret janë i mëshirshëm kusht profetit sallallahu alajhi wasallam. Ka gjithë ur Rahim. Për ndaj Allahu subhanallahu teala ka filluar Kërën e para ka përmëndur e emri që është i veçan dëndëm për të, pas e ka përmëndur e emri qështë i veçan dëndëm për të, pas e ka përmëndur e emri qështë i me jo dhe bukresës e ti, me gjithë se nuk i nxajnë mëshirë e mëshirës. Nuk i nxajnë mëshirë mëshirës, nuk kam të mëshirës nësi mëshirë, si mëshirëve së si Allah subhanët al të të. Kërën e ka pëlluar me arrahman që ë te fjemë si mshirës i vëmën kremulrahim është i veçantë edhe përfshin besimtarët vetë për besimtarë në dynjë dhe në heret Allah subhanahu wa taala me këtë mshirë i ka ulzuar ata në njohjen e tij, në adhurimin e tij, në menjësimin e tij, gjithashtu dhe me mirësinë e tij dhe bujërinë e tij dhe mshirën e tij në heret e kafutore të denxet, i futën në xhenet. Edhe u mohon aty që tash shikoj fytyrën e tij subhanahu wa taala në xhenet. Kjo është një mshirë më të madhe Allah subhanahu wa taala. Ndërsa Ibn al-Qaim e Zawziye, ka një mentim tjetër në lidhje me shpikimin e tërë du emrëve, Ar-Rahman e Ar Rahim. Uh, thot, Ibn al-Qaim, bashkimit tërë du emrëve, Ar-Rahman e Ar Rahim, thot, të jetë një kuptim më të mirë sësa kuptimi që thamë që në që përmonë në mos i përpërgohëm për këtë kuptimi që përmonë ose du, du të kupte një një një një një një një një një një një një një nj tregon për cilësinë e cila është sihia Allahu subhanahu wa taala, Kursul Rahim tregon për lidhjen e mëshirës me krijesat e tij. Kështu që Arrahman, emri i pashthët, është për t'i tregonë që mëshira është e tij Allahut. Do të thotë Arrahman tregon që mëshira është e tij Allahut. Kursul Rahim tregon që mëshira që Allahu subhanahu wa taala mande se mëshira më shkojë krijesave të tij. Përdimin e Këmbë dozi thotë që ky është mendimi më i shirë, saktë. Ar-Rahman do thotë ai i cili ka katërcilin e mëshirës, mëshirës plot. Kur ze Ar-Rahim do thotë ai i cili ka mëshirën që mëshiron krijesat, do të thonë ai i cili mëshiron krijesat. Këtë kuptim ka thënë mdozi, në e të të e edhe në femëduzin në lidhje me shpjegimin e dy emrave. Faktiqisht, nëso duket Allahu i di më mirë, ky duhet të jetë mendimi më me i sakt për arsye se Allah subhanuhu teala ka thënë në disa etikuar në Ora Inna ma'al binaasi raoobur rahim ka tha Allah subhanahu wa taala per njerëzit es raoob es me i mëshirshëm rahim ka tha nuk ka tha rahman ka tha rahim edhe ka tha per njerëzit. Njerëzit, njerëzit dhe që Allah për qitë njerëzit u përfshin gjithë njerëzit domthon inshallah per gjithë njerëzit es rahim ndërkohë që ne në, në mendimin e parë thamë që rahim do të thotë gjërovam për besimtarët kurse këtu na Allah na tregon që rahim i përfshin gjithë njerëzit a le të më qaim lidhshme mendimin që errahman do të thotë është ai i cili ka cilësinë e mëshirës kurse errahim Do mund të bëhet ka tani mshirë se e përfshin se për çdo gjë. Kur sa Rahimi është ai i cili mëshiron fesit të dhik. Domethënë do do janë dy ide domthon pak të ngjashme, kanë nevojë për pak përqendrim. Megjithatë edhe mendimi i parë domthon nuk është i keq i mirë, qoftëon. Janë dy mendime dettare, disa mendojnë kështu, disa mendojnë ashtu. Ideja është domon që Mëshira Allahu Subhanuhu më Teala ka përfshirë gjithçka. Allahu Subhanuhu Teala ka përcaktuar një mshirë të veçantë i djunia edhe në herë. Allahu subhanu të ta'ala, kujtoni pak, masaroni. Thamë që të, zin, e, të emrin arrahman, saja ka përmëndër Allahu kërën? 5-10-7-ërë. Një pota shumë sështu gjyë që dhe dali. Sa në satërë? 114-10. 114-10-ërë ka përmëndër Allahu emrin e ti arrahim. Emrin e ti arrahim, Allahu ka përmëndër u kërën 114-10-ërë. Kurse arrahman e ka përmëndër sa gjyës në nësa e fiks. Allah e duhur që nuk se gjëje, në base kjo dhe me dhe shprefëshen fësive të Kurani që mende njëri u duke të këndotës. Gjithëmant të tërgojnë që njëri u njëri të imanë. Logikë e ti e shëkofizuar, nuk mund të këpëtër. As mund dhe dhe të anjuët, Allahu Subhanu Tarët që gjë duhet. Për endelet njeftohet, ma isa i ka dhe nëllohu mënësi. Siz diëdëmën Allah, e Allahut Subhanu Teala nuk mund t'i shikojë bënia, as mëshira e Tij që e secili ti mund të shikon bënia. Jeponësi këto me gjurmë të mëshirës së Tij. Kur e gjuvë të mëshirës së Tij gjithashtu është, të cilët i ka qytur gjithashtu nga Allahu Subhanu Teala mëshirës dhe profeti i Tij. Allahu Subhanu Teala qedumara al, sallallahu alaihi ve rahmetuhi l'alamin. Ne do nuk të kemi dërguar ti vetëm se mëshirë për krijesat. Domethën profesi ose në mëshirë. Se është mëshirë. Epsalmau subhanallahu te mishirin ti e tij e dërgoi te njerit qe tuldhon njerëzve ti nxjerrte nga arësia e dritë i tregoi atyre se kush esh botë, e mirë sa i botës së botës tjetër. Prandaj fund gjitar ka nxjerr, domethën kan nxjerr një parim të lartë, shumë më, në të madh, i cili ka bëjë me të gjitha fetë, me të gjitha fetë që ka zbritur Allahu subhanallahu te, i thotë të gjithë profetët kanë ardhur për dy parime. Të gjithë profetët kanë ardhur për dy parime. Kan ardhur për t'treguar njerëzve gjëra të dobishme, domethënë për t'u sjell njerëzve për t'ciel të njerëzve gjëra të dobishme që janë në të gjitha aspektet dobishme dhe që janë në shumicën e aspekteve të dobishme. Nhi, edhe dyta, për të lëguar për njerëz të gjëra të dëmshme, për të lëguar ato plotësisht ose për të lëguar ato për të lëguar shumicën e tyre. Domethënë, gjithë profetët kanë ardhur për të mirë njerëzimit. Domthënë mëshirë për Allahu subhanahu wa taala. Pa neve profetijon sallallahu alaihi wasallam është mshihia. Pa neve Islami, i cili i cili ka zbitur profetin ton sallallahu alaihi wasallam është mshihia për njerëzit. Ne e ndinjëm të gjëve në jetën tonë. A nuk bëndomim do të në mjetës të ndëna që ke bërë përpara Islamit e jetës së që më mos falë nuk e shikon se çfarë mshihje ka dhënë Allahu subhanuhu teala në jetën tonë. A nuk e nuk e shikon se çfarë meshiet ka dhënë Allahu se çfarë qetësie, çfarë lumturie? A nuk e kupton dot do të thonë që ti jeton në shpirtin tënd, nuk jeton me trupin tënd, thjesht si çeton mosbesimtarët, atë të mos Atej, të si kafshët, kurse si ti je besimtari. Dhe atë ti nëse me të vërtetë e ndjen me besimin tënd, mshirën e Allahut, e ndjen besimin atë, ti do të frutruosh këtë besim i lartë që ndjen në zemrën tënde. Prandaj thuaj, sheh ul familjet e mia, si shkërgoni blokim ndodhin librat timë Dashu Salikin, thotë që sheh ul saman në disa kohot, dilte, dilte nga qyteti i Farashkon të rrinë vetëm në shkretirë. Kjo gjendje domthonë një, një rënie të besimit të tillë që nuk e përballon do jo jo do do në dot të njëjtën masë njerëzish. Nuk e ndot mësi njerëzor, domthonë vetëm veti ti je të qet vetëm Allahu mëdhoruar. Po këtë lekënisie domthonë ndjenë e thjesht e ka shjuar besimin e kuptuar, e ka kuptuar qëllimin e jetës e ka ndërprer domthonë se kushallahu mëdhoruar. Ku të ndjes të gjithë që po të kuptuar që ti je duke jetuar duke në xhellet të dy janë. Sepse je më duke jetuar, je duke rrotulluar në mëshirën e atij që është më i mëshirshëm. Prandaj afroso më shumë tek Allahu subhanallahu te që ta djesh mëshirën. Sa më të nëteje. Gjithashtu Allah subhanët ta'ala e ka qëjtu libri e ti mëshirë. Në nëzënë në alëjkër kitabët të djanën li kulli shëjën, wa hudhën, wa rahmetën, wa bushra li muslimin. Fëtë Allah subhanët ta'ala dhe ne të zbëritin të libri, së që rrim për shdë gjë, u dhe zimë, edhe mëshirë. Gjithashtu edhe përgëzim për muslimanës. Libri Allah subhanët ta'ala në dërti e është u dhe zimë, � E domosher në çështën e ahiretit, të çon të mshirë Allahu subhanuhu te çon të, të mshirë Allahut që do të bëhet të ruajë në xhenem, sepse të uosh në xheneti. Të ruajë të ruajë Allahu subhanu te Allahu në xhenem i që do të thotë që ti je mshiruar. Ti e përdorësi që ka mshiruar Allahu subhanu te Allahu. Nëse do në aspektin e dyndes Allahu subhanu te Allahu e ka bërë librin e tij shërim. Dhe ka bërë Allahusmanata liber e t'i shërimi. Gjithasht të të Profetën S.S.S. nga ka tërguar, do më thënë, shumë gjëre që janë shërimi për njerëzë, e që njerëzë nuk a rinjë të të të të të të kurojnë. Në su mund, edhe më të këshia, po të lëkojnë së, së të letënë në Profetën S.S.S. Kjo përgjetur në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Që kanë vullpatikisht për një mësim veçanë vëtë vetëm për t'rëgëgur se çfarë mirësie ka bërë Allahu subhanuhu teala njerëzve mend të më profet sulalem vetëm në çështjen e shërimit, jo një gjë e tjera. Nuk bëjmë fjalë për shërimin për gjendën apo magjikë, do të ndëgjera gjëra që kam bëruar më parë. Ne po flasim për gjëra që nuk i nuk i kuron dot thotë mjekësit, asot ato kuron mend unizimit të profetit sallallahu selam. Këmbërs buli me njerëz të vëllezër muslimanë ka shkruar në librat vetë këto çudit, të çuditshme. Po dhe vetëm një diska të qëdishme, se pati dhe në gjojtë janë të qunta, është nëllis mundi që që qëtë Hepatiti B dhe Hepatiti C. Hepatiti B dhe Hepatiti C jënë dy së mundje, kronike, që në mjekësi njëve që nuk kanë shërim. Në mjekësi, unë dhe më thë nuk e një ka nëjë mjekë në nëjë dushë për po jo, unë të pysin një eka dhe më thë nëse nuk, nuk ka, që tu të, të regojnë që Hepatiti B dhe Hepatiti C jënë dy viruse që nuk kan dhe kanë domethënë janë janë domethënë në infeksionin mëlçis. Nuk kanë shërim. Gjeni vlojën e cila domon ka studiuar ardhitë Profesor Selm në 90 që na ndier që qungjit e vezë me urinën e të vezës janë shërimi hepatit B DTC dhe thotë që e ka përhur në 10 të personat të gjithë të janë shëruar. Janë shëruar. Kjo është mushkil për Allah subhanallahu te ala që ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sallam. Ky është një prej gjurmëve të Mëshirës. Un bur ila aher rahmetullah. Shikoj pra gjurmët e Mëshirës së Allahut subhanehue ve. Nuk ka fund. Nuk ka fund. Në çdo, në çdo thërmin, në çdo atë ndoshikosh Mëshirën e Tij subhanuhu teala. Prandaj mos pra i për ato që mohojnë atë, por i për ato që njohin Mëshirën e Tij, edhe njohin subhanallahu subhanuhu subhanu teala, edhe kanë shpresë tek Mëshira e Tij, edhe duan atë më të shumë se çdo gjë. Për sa Allahu subhanahu teala na ka dhënë të mëshirëojmë që ne ta duam dhe ta njohim atë që ta duha më shumë se shdëgjë, më shumë se vetë të tona. Në gjërët e më të shumë ta, për të të rëguar, por edhe koha është duha e kurë të rëgjë më bërinit. Gjithashtu Allahu subhanu wa ta'ala është nëjë më shirëshmë për ropët të ti se shdëgjë. Në ka dhe një përshkrim profetis sallallahu sallem se profetis sallallahu sallem ka qenë për këtër personëve të cilët i shfrytëzonin rastet, shikojnë të rastet më konkrete. Ai nuk ka pas sinulur me njerëz që bën të universitet njerëzve, por ka nxjerr njerëz, ka nxjerr njerëz me dhjetë universitare, me 100 universitare njerëz mund të cilët, të cilët i edukojnë në shkollën e tij dhe ata edukohen gjithë rrugën tokësorë me veprat e tyre të, të larta që bën. Por Henri Salvadorin, një herë mbas një lufte, mbas i vin të shërbëtorët e luftës, shikon një grua e cilë kërkon e kërkone në në sklevrit një fëmijë të vogëlë. Masi e gjena të fëmijën, e menat në kërharër edhe një bëgji. E i do të shokë vëti. A e shikoni këtë grua? E thamë po. A me ndonë ju se këtë grua mund të ahedhë fëmijën e vetë në zjarë? E thamë po. Nuk është e pa mund të këtë grua të ahedhë fëmijën e vetë në zjarë? Edhe po dihen nga profeti sallallahu sa alaihi wasallam se Allah subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për rrugën e tij se sa kjo grua për, për fëmijët e vet. Që Allah subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për rrugën e tij se sa kjo grua për fëmijët e vet. A kuptoni sa madh është mëshira e Allahut vëllazër? O sallallahu nakfusul meshere këtë edhe për ty që njohin të mëshirë edhe i nxit ju mëshirë që të jenë për njerëzit që e shpresojnë më shumë Allahun se çdo gjë tjetër. Do kur për në do klasim isha dhe për qështjen e shpresës, kur të klasim për himnë allahës, falsë, elgëfurë, dhepse është me për shtashme për atër dhe për nejdim të një lamë qështjen e mëshirë, qështjen e shpresës e ka jo të emë. Allah, subhënë vë ta'vi, gjithashtu, në ka të regurë në libën e të të gjionjën të madhëmëndivallaj, kjo është dhe më hanë një deshë më bukër. Qoftë <tod> Allah subhanahu wa ta'ala, inel ladina fatenul mu'mineena wal mu'minat thumma lam yatubu feluhum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabul hariq. Kyjajesi 24 burr. Ato ata te cilet isprovuam besimtarat dhe besimtarat dhe do pas nuk pendohen, per ta esh dënimi i xhehenemit dhe per ta esh dënimi i djegës. Ju edini historinë e ashabul khudud. Edi historiën e atë personit që u dogj në hendeqe. Shaf besimit të të tëra. Me gjithë dhe të, do preferoj që të tërgojnë shkotin një shte histori, me gjithë se në base ju në të dini, por ideja është për tërgujë atë të që vindë në sajë. Ka që një një gobë e kohë është një mbret, i cili pretendonë të se ishte zotën. Kurdo është të njerëze, nuk kanë zotitë të reqmeje. Unë e më zotë i uaj. Kishtë një majgistarë, i cili më shton Kërë u plakë magjistari, u plakë magjistari, i thamë bretët, më gjinit janë të rritë i mësojë më magjinë se unë më duke vdekur, që të të mëzëmënsoj mua e të jetë krahu, jo të djahë. Edhe i gjenë një të loshtë rritë, të cilë i shkathët, i s'gjuar, dhe shkonë për të magjistari këmë për mësojë më magjinit. Kjo historikë ka ndodhur, para kësë profetit tonë salone sëve. Ather fillon djali të mësojë. Një herë për herë, duke shkuar për tek magjistari, djeloshi shikon, shikon një person të adhurues i cili rrinte në këtë këtë? një dhomë si të vjetër aty në fund, disa njerëz u mësonin aty të thënë. Ati truditi të tashëfë çantë të njëjë gjë që tek kryet. Mund të pyet 21%. I pëlqen sintë. U vonutë më një staj një herë, u vonutë dy herë. Sipas fond të shkonte tek ky person. Sinjëz autobusëllahu si kusht njëri mirë. Një të fenë të pak këtë ishin ata që një të fen konohti. Dozë vlota rrit në magjistarë se vonohej. Një dashur ta shpizet po e rritni se vonohej, sepse vonohet në magjistarë normalisht vonohet në shtëpi. Atë i thot kti "Adhllosi, thot të lutem, thot më trego çfarë të bëj të sepse kur shkoj të magjistarë në Veles, më rreth do të shkoj në Veles më rreth, më radh në shpisë." Atë thot kur të vonuosh të magjistareve huaj më vonuara nga shtëpisë kur të vonuosh të tek, të për të transportat proteksion nën shtëpi ku më vonuam me mjeditarin edhe kështu bëri djalini domthonë derisa kaluan kohë psikologjën e cëm shumë na theja e përsëd vërtetën më forcua besimin u bër për njerëz të veçantë të cilë në një normal subhanallahu teala ku një ditë për ditës shikon që në mes të rrugës kishte ndalur një kaf shumë e madh i kishte bllokuar njerëz rrugën par as nuk i kishte u vini njerëz E dhe, sot të të përvojë të se kushë shëtër të të të të të të të të. Ate e murë një ngurë dhvogullë e tha, O zotë, në sefeja dhurusit, në shmej e dashur të këty, sefeja magistarë, atëherë vritë të këtë kapshë. I gjuha në kapshës, dhe kapsha në ngërë. Në ngërë, atëherë dhe më thënë, kuj dhe më thëmë, dhe më në shumë, në shumë, në shumë siguria, të këllaw, të të të të të të të të të të të të që sot e vraum me atë vraum Allahu në fjalën e tij të yjet. O thar, të sepse pa zotit përveç atëm bretiton, o ta zotit zotëjon zotëju është më. Kthehet te gazdhruesi i thotë kshu kshu ndolli, më thotë do të dhurosi odialt. Gjoni më më odialt. Ti sot je më mirë se unë tut, por mos harro se ti do të provosh. Në kush besimit në ndëndë, nëse njeriu arrin gradën e besimit të mirë, që ta dini se vetë vetë të përsprovat për Allahu subhanahu wa taala sepse Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur në ligjet e tij që askush nuk mund të rrinë në tokë duke prandëruar diçka të mirë pa u sprovuar ashi vërtet apo zgjinhestar në atë që fot. Prandaj mësoj dhe ne kur ta shikojmë vetë që jemi besimtarë atëherë mos na tundojnë dynjaja, mos na mashtrojnë dynjaja, edhe të qëndrojmë fort në fortë, sprova sepse kjo sprova ian vetëm provim për Allahu për të parë se sa të vërtetimin besimin që kemi atëherë do të diarë do ti sot jemi mirë se unë për di dos provosh do nëse s'provosh mos i tregon njerëzve emrin tim sepse unë jam plak dhe nuk i duhet dot torturat atëherë diari të Allahu subhanahu wa taala i jep shumë i jep shumë mrekulli të tjera ai domethën shuron të smur Osman në biçinë Allahu subhanahu wa taala shuron të smur I shkon një njërët dhe i toshin a shërojë, i toshin nuk shërojë. Por ti nëse besonë Allah në më dherruar, unë i duhet të më madhu që Allah të të shërojë. Edhe një një një një një njërët dhe këllon hyrën të fejë Allah. Dersë u përhaplajmi, e mori vishë ministri i cili ishte i verber, ministri i mbëjtës, i cili ishte i verber. Edhe shkon i cilën djani dhe duratë shumë të më dhaja, i thotë pëm shërojën, këtë gj dhe djali të shikotët, unë nuk ma pasuaj një para, dhe dhuta unë nuk shëroj, a i gjithë shonë është Allah. Mirë, por nëse ti e besonë Allah, Allah, Allah, beson Allah, unë i lutë të Allah, djali, më lojë të të shohë i ty. Atëherë, me ndohët ministri dhe të besohë Allah. Masë e besonë Allah, unë i lutë të të më lojë djali, dhe të më lojë shëronë një këtin shikimin. Shkohën të nëzëmër, ministri, si asë të këmredi të këmredi të zotë, i herë, të këmëbred mbretin. Kushtë të këte u shikimin? I tha, Allaho, Zotim, i tha, më këte u Zotim i shikimin. I tha, do më thëm, unë? Jo, ti, tha, Zotim, dhe Zotim i zot, të zot, zot, shëllohu, tha. I tha, paske Zotiet për e përveç meje? O, fa, tjetë, tha, a i më shërojt dhe a i shërojt dhe a i shërojt dhe a të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe atëherë e mori të adhërhusin, jafur në sharrën të koka edhe i tha lere për në tëndërën. Nuk e lere, lere, nuk e lere, e të qawë për gjusëmë, e nda për gjusëmë. A shqikoni se shfarbësimi në vëzërë? A shqikoni se shfarbësimi, unë shalla kam dëshkirë që të bëjmë një mësin dhe qamë vetëm rritës e historie dhe visagjeroj që kanë bëjmë në më më të se se shumë në në në në në në në në në në në në në në në në n të cilët ne ka treguar profeti sallallahu selam si shembull për ne, si drejtim udhëzues dritë për rrugën e vërtetë drejt xhennetit. Atëherë në ministrin i i thotë Lerefen, po nuk e lën. Atëherë do bëjësimë sharmë do kështu. E merr djali i thotë Lerefen, nuk e lën. Le. Lerefen nuk ka për të menduar. Atëherë do shtave vetë, ne i çojmë majt malit hitin nga maj malit. Ku shkon majt malit, i thotë Ndjale Allahu Subhanu Wa Ta'ala, o, Allah, mi nërgo këta me të fatit dëshiro ështi. Mi nërgo me të fatit dëshiro ështi. Dhe Allahu Subhanu Wa Ta'ala, e bënë malin, e tundë malin, bëhet tërmet, të gjithë bineve të në djali në shpeton. Këtë e të këmbreti. Këtë e të këmbreti, i thotë mëbreti, i thotë mëbreti ku që o dhërështarë të mitha të shkëtërojë Allahu. A të rjebërështarë të tjerë, në detë ndodhi një djalë lutet Allahun dhe Allahu shpëton në vitin e tij të këtij prap i thon mbretit çoq se apo i thon mbreti kuba të ushtarëve më një vit të Allahut me kanë ndalë atë i thon djali shko tu mbretot ti nuk më vret do të vdes nëse nuk bën asgjë se të mu. Qëse zgjuar ky djali, ky djali aqis, gjuar, kuj, kuj më është ngjis zgjuar sa ky ky domthon e fitoi betejën me mbretin disa herë, jo vetëm një herë. E fitoi në guximin e tij, e fitoi betejën me mbretin me zgjuarsinë e tij. Sigurisht e fitoi domethënave xhenetin Allah subhanuhu teala. Siç përcaktuar si profeti sallallahu alajhi wasallam. I thonë mbretit ti nuk ke për të mbretëruar do të, të mua, nëse nuk do të ishte themun. I tha po, po. U moshtrua dikmbret i cili ishte i dehur pas dashurisë së Karrigës dhe nuk nuk i shikonte rezultatet që priteshin për kësaj që kërkon Djalë. Normalisht Djalë do të bute Allah që kërkon gjë. Por Djalë kishte qëllimin më të lartë. Kështë të qëllimi që i kalonin kufit e epshëve personale. Kështë të qëllimi që i kalonin kufit e vetës, e vetë vetës. Kështë të qëllimi ti i se gjithi vetëm tarinat e këllojës në pasur këllën tarinat. E i do të mbretit, më lidhët të gjithë njërzit në i vëndhapur. Lidhë më lidhët në i trungë përme mua, edhe merë një përstinzeve të një janë edhe në së të njërëzët gjithë duaj me emri në Allahu Zotit Djalë dhe gjuaj e shtizës atëherë të më vrasëshë. Po dhëtë mbëjtë direk të knashur. Vinë njërëzët gjithë përparë, e lidhin atërë, në pamitë përparë duke si kur djali e humi beteje, për vretit dhe, dhe këptet të lojgjeje që e ishte i humën në të vërtet, mësë kësaj. Thota i me eminë Allahu Zotit Djalë në e koqë gjundë gjithë nj Njërë dhe këshën parë për para, që më brejtë të sa visë dhe do të djale në të përsa. E panë dhe qëpar njëmështë të djale dhe qëpar bërë më nushtarët të ti. Edhe kërë dhjuhon të dhjale, dhjuhon të dhjale ta, me emërë në vëzotë të dhjale dhe atër e vrahë dhjale. Një gjujti me shtijës mund kohë këtu, dhjale vendosë të dorën tiktur, dhvdik. Dhvdik vetë, po të të të të të të të të të të të të të të të t të dilnin nga vdikja e kufrit në jetën e Islamit dhe në jetën e përjetshme me shindra mirë njerëz. Dhe jetën e vet për Allah subhanallahu teala. I thonë të tregoj thamë, brenda se kuptoi të në këtë lloj ideje derisa ndodhi ajo që që priste djali dhe ndërronte djalin. Sepse ky ishte një njerëz që shfurzon raste, të kush duhet të jetë besimtar i shfurzoj raste të rëndësishme, sepse ato nuk përzihen gjithmonë Po tërë njerëzit i mëshfutzojnë që fitosh kalesin e Allahut subhanuhu te al. Ku e dëgjuan njerëzit që që mbreti tha me emrin e Allahut Zotit të Djalit, edhe djali u vra, sepse ky tha të emrin, pomund të emrin e Allahut, than paska Zotit përçteje, edhe besuan të gjithë. E briu Allahu subhanuhu te al të mrekulli që ata besuan të gjithë. Bas i besuën të gjithë, atëherë e këptojë mbëreti, e këptojë që në të vërdet e isha humën betejen, betejen e fitoj të djali. Me gjithë se djali ishte, e i cilë të djali. Pra i fitoj, fitoj një betej shumë madha. A i fitoj betej kundër vetës e ti, fitoj betej kundër kukërët, kundër mbëretit, kundër, kundër të keqës. A ju bërshat që gjitha njerës të dalin në zërë gjehnemit dhe të ozonë në të vë masi beson di dinjas e kuptoj më të dinën po ishte vonë nuk ishte më dobi atëra hapi hendëgjët hapi hendëgjët ndezën zjarrt marë e tha kush nuk thëhet do do ta djegim me zjarr e vë ditën e zminë një në dhag, një jetë tgjilëa prezant shko çfarë beznin më u vallou njëto një njerëz sot ke njerëz për nesh që kanë vite të tëra në fe edhe po të bëjë një sport ka qeve kur ka mund të dalim vepara kurse ata sa u erdhi besimi ndoshi nuk kishte kaluar orë veçion të gardhën të sakrifikonin vetën e tyre për këtë besim sepse kuptuan se kjo ishte më gjithçka e kuptuan që kjo i jetë kishte fund kuptojnë që jetesa pa vlerë vlerë votës për, atë që më sësaj, për atë që dhe më të qenë në shoqëri për, allohë, për, allohë, për, allohë, për, allohë, për allohë. të qenë të ndrosur dhe të dhërmuar devocion për Allah subhanuhu talal filloi dëgjoni një ditë sajë rradh një grua që ishte në fund të vogël dhe ai ishte këshmë në vetë për vetën e vet atë çka ka kë fëmijë do most pa Allahu subhanahu wa taala buri mrekullive thot djali që nuk fliste i cili ishte me djep akomi dhe nëna i ndrot hitu se ti anë do të vdet. dhe hija më jis në vetë zjarr. ne kështu i doje të gjithë besimtarë këtu mbret në zonë. i doje i doje që të gjithë besimtarët njerëzit dashur Allahu subhanahu wa taala, njerëzit që i do Allahu subhanahu wa taala këtu i dëshi. shesot Allahu subhanahu wa taala innal ladhina fatanul mu'mineen ataqisumu besimtarët, domthonë duke i djego me zjarr. Dhe nuk pas nuk pendohen, për ta është dënimi të gjahenim dhe dënimi të djekës. Thoth një përselef dhe, dhe tusha e ideja e ditë, se që përmëndëm, një kërë shumë bugur, thoth, shikoni se sa bujarë është tërgurë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, me këta njërës. Ata dojgjën njërësit më të danë shumët Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, i dojgjën me zja, i dënua në ta, dhe prap Allahu subhanahu wa taala i fton ta njerëz nga mëshira e tij që ata pendohonë, thot nëse pendoni unprapë do të fal. Ata do të gjen rubrit të tij të dashur, ku se ai do të hajdë të të fal. Hajde në mëshirën mëshirë e tij më prapë. A ka mëshirë pas saj mëshirë më të madhe? Kjo është mëshira e Allahu subhanahu wa taala. Të të jumë të mëshirës së tij. Unzur ila athar rahmatillah. Shikojë jumën e mëshirës së Allahu subhanahu wa taala, dhe i prej të mëshirshëm. Allahu subhanahu wa taala kaqytyu xhenetin mushir. Dhe për xhenetin, të flasë për xhenetin do duhet domethënë një nisi i veçantë. Dhe unë domunë shpresojmë lehin Allahut që mësimin tjetër ta bëjmë vetëm të flasim për xhenetin sepse xheneti është mshira e Allahut. Siç e përmendën hadithin, esanqi thot profeti sallallahu alaihi sallam, thot profeti sallallahu alaihi sallam nga Allahu më dhëruar se ka thonë xhenetit anti rahmeti arhamu biki men ashartiya mshira ime, mshirojmë ante kdua. Ti e mshira ime, mshirojmë ante kdua. Pandaj dhe ne nusullallahu ne lecoi qe herë citër në shart të flasim për xhenetin Allahu subhanallahu teala sepse josh një nga mësirë mund të vërai qe Allahu subhanallahu teala ka krijuar për robët e tij. Qe t'çikojmë të vërtet gjurmën e mësirës Allahut dhe mësirën e madhe që ka Allahu subhanallahu teala. Mesarri më e mësirë Allahu. Mesarri e mësirë Allahu subhanallahu teala. Gjëma e rëndësishme për të arritur mësirën e Allahut është të debindesh Allahut dhe dërgojë ti. Samah Allahu ties, as mafir mëshirës se ti do jesh. Edhe çfarosh Samah Allahu do të bini në shatiën e dërguar të ti sallallahu alejhi dhe sellem. Fadallahu madhruar, wa atae Allahu ar-rasul la'allakum turhamun. Bin dunya bin dunya Allahu do të dërgue ti që të mëshirohemi. Domethënë se të dëshironi që të jeni për mëshirë, për të mëshirë, për atë që ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, për atë që hyn në mëshirin e Allahut atë bin dunya Allahu do të dërgue ti. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot inna rahmatallahi qareebum minal muhsinin. Allahu me mëshirën e Tijë është afër bamirës. Ti e dini të si gjithë futen xhenet nuk e përqend në bast ullit njëri. Do të thënë askush në për njerëz nuk ka për ty në xhenet për punën që ka bërë, por ka përtyn, për ty ka përtyr me më anë të mëshirës së Allahu subhanahu wa taala. Ti si stërgmatova Abu Reva radhiyallahu anhu. Se profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, "La yadkhul ahadukum al-janna bi 'amalihi." Ashtu që ju nuk ka për të hyrë xhenet me punën e vet. Kaulu: "Wala anta ya Rasulullah?" Ithan ashtu dhe dërguan Allah. Ai tha: "Wala illa an yaghmudillahu minhu birahmetin fadhlin." Ashtu që nuk ka për të hyrë xhenet me punën time. I dërgojë Allah njerëm të devotshëm, nuk ka për të hyrë xhenet me punën e tij, vetëm nëse dëshironë Allah ta mbulemësh me mëshirën e famën e tij. Ather del pyetë vëllëzër, çuptim ka, Allah, subhanat, në ka, reguar, gjenete ka gjenete jetët, që Allah subhanahu taala na ka treguar që xheneti ka xheneti do të bunden njerëz për shkak punës që keni bërë. Til kel jannatu ulithu ma kuntum ta'malun. Ky xhenet i cili i cili u është dhënë për shkak punës që keni bërë. Kan thënë dietar që kuptimi i kësaj është që njeriu njeriu arrin me anë të punës së tij mëshirin Allah subhanahu taala. Por ne vëllau ka thënë inna rahmeti Allahu subhanahu wa rahmeti wesa'at kulli shay' ton mëshira ime ka bërë gjithçka fësa kutubal ladine te ku do ta shohë ato pa të devotshëm se fësa kutubal ladine te ku no yotun zakat dhe abe zakat wal ladine hum biayatina yuqinun ziyan te sigur ne ton ladine tebeun al rasul an nabiy al ummi adat sinan dikin profetin te dërguar i cili ishte analfabet gjitho gjitho vepra qe permendi allahu supra ta me thonë ardh janë shkat për ta rritur mushirin allah edhe mushime mushirin allah te fortun xhënë Në mëshirin Allahu subhanahu wa taala ka përcaktuar. Ky është kuptimi. Shkaku i dytë, gjithashtu që është rëndësishëm për të arritur mëshirin Allahut subhanahu wa taala është, nëse dëshiron të, më të, të mëshirojë Allahu subhanahu wa taala, jimi mëshirës. Mëshiroi krijesat. Sikurse ti të, të ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, ka dhënë gjetë mëshirës. Ktheu drejtë yolit të shikoj, meditoj vetëm tonë gjithë mëshirësit, gjithë mëshirës së mëshirën që ta ka hedhur ti Allahu subhanahu wa taala edhe ne të bëj kjo shoq për ty që ti mëshiron të tjerët. Se profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar hadithin që transmeton Usam bin Zejd, e transmeton Buhariu muslimi hadithin, thot inna yarhamu llahu min ibadihi ar-rahama. Allahu mëshiron për robët e tij të që janë mëshirshëm. Nëse një transmetim thot la yarhamu llahu min ibadihi illa ar-rahama. E transmetimin thot nuk mëshiron Allahu për robët e tij vetëm s'ata që janë mëshirshëm. Dëshiron ja. mëshirën më e Allahut, mëshiro atë. Një i mëshirshëm me më njerëzit është Allahut, një i mëshirshëm me krijesat e Allahut këto janë të mshirë Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto mëshire shprehen disa forma. Për këto reforma vjen tepër sot ta kapojit Allahu subhanahu wa taala, atij që është i nevojtar, ai që është i vuajtur, që ka nevojë. Kjo është mëshirë. Prandaj muslimani ka të mshirëshën për njëri tjetrin. Muhammedur sallallahu alaihi wa sallam, ai që dha dhe kuhojë hamahu midis tyre. Allahu subhanahu wa taala do logon për sahabët e tij të tutur. Muhammedur sallallahu alaihi wa sallam Edhe ata që janë më të janë të janë të ashpër ndaj mosbesimtarëve dhe të mëshirshëm ja me një tjetër, dëmoan të kësaj e arriti mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. I jephet Allahut të të arrijë mëshirën e tij. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam tregon një hadith dhe thotë që sadaka e shon zemrimin e Zotit. Pse sepse, sepse sadaka është mëshirë. Dhe Allah subhanahu wa taala tregon të, të mëshirshëm ata që mëshironë. Edhe shon zemrën e ti ndaj teje nëse ti nëse ti tregonish mëshirën në krezat e ti. Midhë është të thuhet për izolim që sadakaja, sadakaja do të ruan njerin nga vdekja e keqe. Vdekja e keqe që vdes njëri në një gjunaq, se nuk ka një që nuk bën gjunaq. Nëse ti jap sadaka për Allah, ashtu si ti tregoshim mëshirën, do tregot Allahu subhanallahu te ty mëshirën. Prandaj mëshiroja të mëshironesh. Edhe fundi do na bënë Allah që e gjatëm shumë, pse emri i Allahut Ar-Rauf. E përmendoj këtë emër me me dyma të para sepse është shumë i ngjashëm me to dhe më dukshë domthonë pa vlefshmëti që të përmendim domthonë më vete. Subhanurrahmanurrahim e eh, përmend çfarë kuptim kanë të dyja. Ar-Rahuf gjithashtu do të thot, do të thotë mëshirues. Është një emër i Allahut që kuptimi i tij është mëshirues, një vogë ka një veçori tjetër. Dhe këtu zonë për mrekullive të gjuhës arabe që Allah subhanallahu te zgjodhi të gjuhë për të treguar njerëzve të vërtetë, gjë që nuk do ishte mundur të tregosh në një gjuhë tjetër. Përveç Allah subhanallahu te mundsinë të zgjodhi të gjuhë për të treguar njerëzve të vërtetë. tregon një një përgjithtarë cilqut të e xax tot rafa ndërsa natyra gjen raoub raoub do të thonë emotion rafa shpiala do të thotë mëshirë tot është më e lartë mëshirë do të më thonë nuk është thirrë mëshirë por mëshira më e lartë mëshira më e lartë mëshira më e më më më madhe që quhet rafa thjesht mëshirë më thjesht prandaj raoub do të thotë mëshirë e mëshiruesi ka mëshirë më të lartë dhe dietaret domthonë mund të na furu gjatë dhe nuk duhet të zgjatem shumë për të djer, kanë dhënë dy dallime domethënë në lidhje me çështën e ndallimit që ka Ar-Rahim dhe Ar-Rauf. Ar-Rahim dhe Ar-Rauf. Ar-Rahim ka të pamë më shëjshëm, dhe Ar-Rauf më shëjshëm. Mirpo Ar-Rauf tregon për një mëshirë e cila është më e larta, është më e mirë, më e gjuta. E para dhe e dyta kanë fund dietaret që Ar-Rafe për të cilës dhe elemi rrahuf, rraf ftë, ki tregon siç ka thënë Imam Kurtobiu, tregon për mirin, si për një mirësi të kënaqshme për robun në të gjitha aspektet. Mëshira që jep njeriu të mirësi në të gjitha aspektet, ndërsa mëshira ka mundësi që të jetë e mirë në të gjitha aspektet, dhe ka mundë mundësi të jetë e mirë në të gjitha aspektet. Por fillimi sa mund të jetë sprovë dhe fundi sa të mëshirë. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë nga rahmeti ti që ka porosit u jep atyse prova u jep atyse prova që ti pastroni qenave do të arrim mëshirën e Allahut subhanallahu teala ndërsa nëse do të postit që Allahu subhanahu është nuk më taniers nuk do të jep atyse prova sepse rahme do t'rregojnë që ti e vetë mirësi vetë mëshirë më atë mirësive kurse rahme tregon që kemi kjo kjo mëshirë mund të jepet edhe me ndës provave për të pastruar domodin rahmeti tregon që përbundimi ti njëu do jetë i njëjë, mirë Cdoqoftë si çka ku i arritës sa më shumë mëshirë. Kurse Rabbu, kur të nxjilet ska dalle min Ra'uf, tregon që ka vetëm të mirën në të gjitha aspektet, vetëm mëshirën në të gjitha aspektet, pa pasas as asnjë gjë të keqe edhe në fillim. Ky është dallimi me këtyre dyve, edhe me kaq domethënë domethënë mbyllim sin për sot, këto ishin trema për cilët folëm, er Rahman, er Rahim, er Ra'uf, vetë të tregojë për mëshirën e gjerë dhe të madhe që ka Allahu subhanuhu teala dhe ndizin robën që thjetë pratëry që shpresojnë të kombinojnë Allahut i kthehen rrugës së tij dhe besojnë atë me gjithë zemrën e tyre dhe nuk janë pratur që i mohojnë gjurmët e mëshirës së tij lut oh Allah na bëj të gjithë në mëshirën e tij na bëj prero të devotshëm bla falë xhunave tona na mëshiroj në atë ditë që kemi nevojë më shumë se çdo kohë, se çdo herë për mëshirën e tij qet na fusim në xhenet me mshirin e tij dhe na shpëton nga zjerë xhenimit me mshirin e tij. lutem allahut që na na i bëj ditën më të bukur për ne, ditën që do të takojmë të, të, të dhe punën më të mirë, fund, fundin e punëve. si këshillohemi në ati që na mëshiron kur të vërtëmohemi në varr, kur na pyetën e lekët, na bëj na bëj për atë që os bërt mshirin e tij dhe jo për atë që os bërt dënimin e tij. allahu shpëtojë me al anë tij.